Itt? És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő: Fiala János. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Jó reggelt, lett. Bona Banduroni Péter. Gondoltam rád, amikor a Névrokonadnak olvastam az interjúját. Olvastad te is? A heti válaszost? Igen. Olvastam. Nagyon érdekesek voltak a hallgatói reakciók is a te veled folytatott beszélgetésre, mert uh, ugye téged az emberek 98%-a elkönyvelt korábban a szakembernek. Aha. Uh, és elsősorban az én áldozom... Kiderült, nem értek semmihez. Nem egyszerűen arról van szó, hogy nem értek semmihez, hanem arról van szó, hogy szakemberként is, tehát azon szakemberek közé tartozol, aki az elmúlt időben képes volt a szakember köpenyén kigombalni egy vagy két gombot, és mutatni mást is ebből a szakemberből, aki egyébként itt él Magyarországon, családapa, és így tovább, és így tovább. És az a fajta gyarlóság, és szerintem most nem fejezem ki rosszul magam, de még miatt belebonyolódnék a szövegembe, és elfelejtem, mit akarok mondani, gyakorlatilag ez a gyarlóságod, ez arra volt jó apropó az emberek számára, hogy kétségbe vonják a korábbi szakmai hitelességedet, mert ez a gyarlóság, ez már emlékeztetett bizonyos szempontból rájuk, és abban a pillanatban úgy vetették rád magukat, és az műsoromra, amely lehetőséget adott neked így megjelenni, amiben azt mondták, hogy Duronelli pusztúj, bele együtt természetesen, hogy ők egyébként miért hallgatnak, arra nagyon nehéz a válasz, de Elképesztő kitartással figyelnek és várják azt, hogy tévegy, hogy hibáz, hogy bevalld a gyarlóságodat, és azt mondják, hihi, hát te nem is értesz semmihez, se, ezt korábban is tudtuk, de most végülre rajta kaptunk téged. És ez mi volt? Ez az előző e-mailre, Kárász Barna levelére való reagálásod, amely nálad is és a Filipov Gáborral folytatott beszélgetésnél is úgy kezdődött, hogy érdekes levél számtalan igazságot megfogalmaz, de de ő magában a lehetőséggel, hogy azt mondtad, hogy számtalan igazságot megfogalmaz, és arra aztán később már kevésbé tértünk ki, ott úgy látták, mint aki most itt belátta a nagy nyilvánosság előtt az alkalmatlanságát. Tehát egy olyan objektív tudománynak fogják fel azt, amihez te értesz, Hogyha abban az ember a kételjeinek ad hangot, akkor az az egész korábbi megnyilvánulását vonja az ő, ő gondolatukban kétségbe, és teszi lehetővé azt, hogy berakja a kategóriájába, akiknek azért nem hisz, mert nem akar hinni, mert az ellenkezőjében akar hinni. Mitán nem ért hozzá. Ő a visszaigazolást várja, nem pedig a kételjeket. jó. Ja. Mit gondoltál a hely interjú kapcsán? Egyáltalán vagy-e olyan viszonyban, hogy felhívtad, egyáltalán előfordul-e olyan, hogy bár, bár legutóbb, amikor az indexben megjelent egy hosszabb elemzésed, akkor te magad mesélted azt, hogy milyen sokan megtalálnak téged. Vajon egy-egy ilyen interjú, egy ilyen megnyilvánulás, egy konferencia mennyire alkalom arra, hogy az emberek elbeszélgessenek arról, ami van, függetlenül attól, hogy tudnak-e rajta változtatni, vagy sem. Akkor, mi a Péterről voltunk, ö, sőt, bizonyos, bizonyos mérték szerint csoportások is, úgyhogy nekünk a pályán kezdetén elég intenzív volt a kapcsolatunk, azóta úgy, teljésbé intenzív, de hát néha, -néha beszélünk. Ö, konkrétan ezután, az interjú után én nem hiszem őt fel. Ö, néhány ismerősömmel kezdtünk gondolkozni. Azon, hogy ez az interjú, ez, ez pontosan mi, és hogy jelent, miért jelent meg, miért pont Borókai Gábornál jelent meg, van-e üzenet a jellege az egésznek, vagy nincs, vagy a Péternek a magánakciója, de akkor a Borokai ennek miért adott e, fórumot, vagy az egész csak egy hoax, és igazából egy ilyen, Ilyen, ilyen színpadi belső vita, ami gyakorlatilag nincs. <gül> De akkor viszont miért van? Hát Mit nem pótol. Nem. nem tudom. És mire jöttetek rá? Semmire. Tehát visszahullattatok oda, ahonnan kiindultatok? Aha, igen. Felettettünk ilyen kérdést, amit nem válaszoltunk meg. Tehát nem jöttetek rá arra, hogy ez beugratás, megtévesztés, átverés, álhír, vagy kacsa, vagy mi ez? Ja, a Péternek a habitusából, meg a világlátásából tökéletesen következik ez az interjú. Kérdés az, hogy Borokai Gábor, aki homlok egyenest ellenkező ö, tendenciáknak ö, ad országos fórumot egy olyan, egy olyan környezetben, amiben ö, egy olyan közegben, ahol egyébként az ilyen eltérő ilyen gondolatok nem annyira állnak meg, miért neki forrót? Azt kérdezem tőled, hogy egyébként tapasztaltad-e azt, mint hogy ez is mutatja ez az interjú, hogy egyébként egy folyamatban vannak olyan pillanatok, amikor olyan gondolatok hangoznak el, amit az ember azért nem tud Isten igazában értelmezni, mert ennek az egész folyamatra ki kéne hatnia, ugyanakkor az illető aztán tovább folytatja azt a tevékenységet, amely tevékenységre ki tudja, hogy milyen módon jellemző az, amit korábban mondott. Tehát olyan, mint egy, egy hal egy pillanatra ugrik egyet, aztán folytatja a pályafutását a vízben, és az ember maga se tudja dönteni, hogy akkor ez most bármiféle ki... Tehát, hogy ezt hogyan értelmezze az egészen belül? É, igen, amennyivel a heti vállatsa gondolsz, akkor... De a helyi Péterre is gondolok, mind arra, ami a századvéggel kapcsolatos. Hát én nem is velem annyira, hogy ott pontosan mi minden történik, és hogyan. De mondjuk, ugye ez a mostanámi világ, amiben élünk itt Magyarországon, az nem a deviáns gondolatoknak a világa. De létezik-e olyan, hogy valaki elmegy a sarokra, hogy gyorsan, őszinte lesz, aztán visszamegy, és pehjére a sarkon volt valaki, aki meghallotta? Nem, nem tudom, mondjuk. Jó, akkor nézd... Néz, né volt, hogy ennek, ennek azért lesz visszagyja, nyilván nem, valamilyen formában ezt uh, tudták is, amikor megjelentő interjú. Nézzük akkor azt, ami ebben van, és ami egyébként a mi beszélgetéseinktől nem teljesen idegen témakörökben nyilvánul meg, Péter, duraneli Péterrel beszélgetek, az, hogy az emberek nem szeretik a hosszú háborús hadviselést. Az, hogy maga a gazdaságpolitika, a háborús hadves, hadviselés logikáját követi, vagy sem, az egy objektív, vagy szubjektív valami mondhatja-e azt, aki ebben részt vesz, hogy ebben egyáltalán nem érezékeli a háborús hadviselést, míg egy külső szemlélő, vagy adott esetben az, akivel szemben folyik, pedig azt mondja, hogy ez az, független attól, hogy aki ezt a tevékenységet vele szemben folytatja, azt háborús hadviselésnek nevezi-e, vagy sem. Maga a háborús hadviselést hogyan tudnád leírni akkor, amikor közben ezt a háborús hadviselést és ezt most nem a szóképzavar miatt mondom, békemenetek valós és virtuális hadafedél. Hát uh, volt már ilyen békemenet a hidegháború alatt is ilyen békemenet béke, a béké, a ami kis rendezte ezeket általában. Jó, de amikor arról beszélünk a gazdaságon belül, hogy háborús hadviselés, az mit jelent? Ez nem a gazdaságon, ez egy ilyen politikai kommunikációt értékelő ö, ö, fordulat. Nem Mit tapasztalsz te, akkor most maradjunk itt? Mit tapasztalsz te arról, hogy a maguk a gazdasági szereplők a korábbi viselkedésükkel szemben, vagy azzal összehasonlítva, mennyivel viselkednek másféleképpen a politikában, a politikával kapcsolatban? Mi az, amit ezügyben tapasztalsz? Hát nagyon erős konformitást. Tehát, hogy aki üzletet szeretne csinálni, két, két döntése van Magyarországon valakinek, vagy azt mondja, hogy neki nem tetszik, és akkor bezárja a bizniszt. Nyilván, aki magyar, annak ez így nehezebb, mert ugye ő itt van otthon. Külföldieknél van ilyen lehetőség, hogy részben bezárás nézzen, pedig a mostani szinten való a elpetyögés. És a másik lehetőség az, hogy akkor, akkor tudomásul vesz, hogy ezek a realitások, és akkor ad száz millió forintot a is óra. Mindaz, aki itt külföldi szereplő egyezteti az itteni viselkedését azzal az anyaszervezetével, amely adott esetben nem hasonló körülmények között anyaszervezet. Gossz. Mennyire van önállósága a helyi helytartóknak? Hát mindenféle példák vannak ezzel kapcsolatban szerintem. Uh, nyilván egy olyan cég, amelyik cégcsoport, amelyik uh, amelyik ö, diktatúrákban is megjelenik, és ott is üzletel, az abban ott ja, az ilyenfajta viszonyokra az Jö, de korábban te azt mondtad, hogy nagyon egyszerű a dolog, gyára telepítenek, aztán fölszedik. Ugyanakkor ez nagy valószínűséggel, ilyen pikpak, mondjuk a Mercedes vagy az Audi kapcsán nem valószínűsíthető. Mind a két óriás Németországból van, amelyről te, mint a gazdaság paradicsomáról, vagy mint a klasszikus példáról beszélsz. Ezek az országok hogyan viszonyulnak ahhoz, amiről te itt most az előbb beszélsz? Ezt vajon az ember érzékelje, vagy leírható-e? Vagy kivétel erősíti a szabály, vagy mit nem látok jól? Ha egyedi, ha egyedi cégekről beszélünk, akkor ugye mindig vannak egyedi történetek. Most a Mercedes is, meg az Audi is egy erősen preferált. És az Audi és a Mercedes kapcsán minden egyedi? Tehát ott még az eső se úgy esik, mint máshol? Nem, hát minden cégnek minden egyedi. És az a kérdés, az az eredő hatás, ami, ami, ami jelentkezik, az egyébként milyen csoportba sorolja őket viselkedés szempontjából. Ugye ez a ez az iparosítás, meg az autó, autógyártásnak a misztifikálása a ma Magyarországon, az iparosítási kényszer, meg az autóiparnak a misztifikálása a magyar gazdaságpolitika. részéről, ez ugye nyilván az Audit és a Mertvédet, akik ugye ráadásul még németek is, ugye elég erős, <gül> relatíve kedvezetben ho, hozza a multinacionalis vállalatok között, de hát van olyan, aki aki meg úgy gondolja, hogy neki az itt nem jó, hát ugye például... A... Én ezt értem, csak azt kérdezem, hogy arra nem válaszoltál, hogy nekik egyedi, tehát mint a Sándor Györgynél, hogy minden pálya egyforma, de az övék, még egyformább? Egyedi, hát minden, mindenkinek a történet egyedi, minden egyes, minden egyes cégtörténet egyedi, csak az a kérdés, hogyha, hogy, hogy ezekből az egyedi történetekből kijön egy viselkedés, és ebből a viselkedésnek a jellege az nem olyan sokféle. Az Audi az állam az államban? Nem állam az államban az ő cégre, mondjuk az ING-nek a története is egyedi, és az ING például egy, egy, egy leépítést hajt végre Magyarországon, mert az ő egyedi történetéből ez a ki. De mások meg azt mondják, hogy Duronelli az Audi megbővít. Nem tudom, az Audi bővít-e vagy semmi, az egyedi történetekből <kül> kijön az, hogy ha ő egyébként az ő egyedi története az, hogy ő valamilyen szempontból preferált, meg egyébként úgy gondolja, hogy azt a infrastruktúrát, amit ide tett, azt, azt akkor nem hagyja kárba veszni, hanem rendelkezésre álló lehetőségeket próbálja kihasználni, akkor, akkor, akkor ő bővít. Kérdezem tőled, mert ugye az egy evidens szám szokott lenni, hogy a külföldi műgödőtőke magyarországi megjelenésében az elmúlt időben milyen tendenciát lehet tapasztalni. Ugye ez most a kérdés arra vonatkozik, ami Hein Péter nyilatkozatában, vagy interjújában a következő rész, az emberek nem szeretik a hosszú háborús hadviselést, egy részük már belefáradt ebbe, és békére vágyik. Ezért örvendetes a miniszterelnök legutóbbi megnyilvánulása melyet békülékenyebb hangot ütött meg az unióval kapcsolatban. Szuper. Mit látunk a működő Jön-megy. Jobban jön, jobban megy. Nem Gyakorlatilag az elmúlt négy évben a működő töké, a ha megnézzük a, a, a, a, a statisztikát a, a működő tökének, akkor akkor azt látjuk, hogy jön-megy. E, azt kell tudni ezzel kapcsolatban, hogy, hogy a nagy nemzetközi vállalatok azok a különböző leányvállalataik és részeik közötti pénzügyi e, műveleteket, azt ugye különböző országok között vezetik, és annak mindenféle adóoptimalizációs e, megfontolásokból e, ilyen számíteli, Tőke mozgások történnek, ezért óriási tőkeforgalom van a fizetési mérlegben. Ki is, meg be is. Tehát, ha megnézzük, hogy mennyi működött tőke jött be Magyarországra, a, a száma nem kicsi, most ezt így hiszem, tudom bemutatni, hogy mennyi, de ilyen, ilyen sok milliárd eurókról van szó. E, és ugyannyi ki is megy, tehát ez ilyen papíron mozgó dolog. Ha megnézzük a nettó tőke áramlás, tehát ami valószínű, ténylegesen úgy jött be, hogy itt is maradt, az gyakorlatilag, elmúlt négy évben az gyakorlatilag a külföldi tulajdonú bankok kötelező jellegű feltökésítését jelentette. Tehát ahhoz, hogy a banki szentet ne veszítse, a hazai leánybank, azért ugye fel kellett tökésíteni, mert a válságban elszenvedett veszteségeknek a leírása olyan nagy volt, hogy a kötelező törvényi minimum alá a tőkéjel sok banknak, vannak gondolomények többször is, külföldi tulajdonos, hogy De ezen kívül igazából működöttük a Magyarország az elmúlt négy évben, tévben. Nem áramlok be. Ugye itt most nem csak tőkeáramlásról van rendszeresen szó, hanem a munkaerő áramlásáról is. Most egy bizonyos részt átugrom ebben az interjúban, illetve egy olyan dologra kérdezek rá, amiben, amire talán itt nem is kérdeznek rá. Elég jelentős Magyarország lakosságához képest, számorányát tekintve, jelentős elvándorlás volt, hogy tartóse vagy sem, azt majd az idő eldönti. Nem is a foglalkoztatottsági szerkezetre való hatása, bár az is érdekes lehet, de vajon a távlati nyugdíj helyzetre vonatkozóan amikor arról van szó, hogy a foglalkoztatottság hogyan nő, illetőleg a produktív és az improduktív lakosság hogyan viszonyul egymáshoz számarányát tekintve. Azokat, akik elmentek, és ennek a száma több százezeres nagyságrendű, ennek a hatása a magyar gazdaságra a rövid és hosszú távon, az leírható-e, Péter, nagy valószínűséggel igen, de merné le belevágni pár mondat erejéig? Szerintem nem írható le, egyáltalán nem írható le, mert nem tudjuk, hogy azok, akik, akik elmentek, azok mit csinálnak a későbbiekben, visszérnek e vagy sem. Egy dolog azért ebben nem negatív, hogy, hogy Magyarországról rendkívül alacsony volt a, a, az elvándorlás az elmúlt 20 évben. Tehát nagyon-nagyon kevesen mentek. -e, Jó, de mekkora jelentősége van annak, hogy ők visszajönnek-e vagy sem? Van jelentősége a hosszú távon, de most egyelőre nem nem tudok ezzel ezzel mit csinálni, mert ha nem jönnek vissza, nem jó, ha vissza jönnek, az meg tök jó, tehát gyakorlatilag ennyit tudok mondani. De ennek a gazdaságra való hatása leírható-e sem? Hát, tendenciákat lehet mondani, ha, vissza, ha nem jönnek vissza, akkor nem itt fognak dolgozni, tehát munkaerőt veszít az ország, produktív munkaerőt, hiszen ezek az emberek azok, akik itt hajlandóak dolgozni, és egy jobb munkareményében ugye most már eljutottak oda, hogy országot is váltanak legalább legalább egy ilyen átmeneti tartós jelleg, ami nem volt jellemző a magyar társadalomra. Tehát, hogy igen, tehát, tehát, ja, ez, ha, ha kivennek és kimaradnak, az nem jó, mert pont a, a legtökösebb munkavállalóinkat, munkavállalóinkból veszítünk el e, értéket. Ha visszajönnek, az, az nagyon jó, mert ne felejtsük el, minél több, többet látunk a külföldből, akkor annál nagyobb lesz ennek a a pozdéka is Magyarország számára, viszont akkor ezek az emberek, és hát követelni fogják mindazt a jót, amit külföldön láttak. A jót követelik, a nem jót azt meg mondják, hogy na ez viszont nem jó. Mit gondol marad-e a kormány anortodox gazdaságpolitikája elvégre? Már látszanak az eredményei. Itt az elvégre azt nehéz egyébként értelmezni a kérdésben, amire a válasz az, Tudom, nem szokás Bajnai Gordon dicsérni, hibái mellett viszont az erényeiről sem szabad megfelelkezni. Ha nem el a 13. havi nyugdíjakat és jövedelmeket, akkor ma is fenntarthatatlan pályán mozogna az államháztartás majd késebb. Az egyensúlyjavítás egyik legfontosabb eleme a multinacionális vállalatokkal szembeni kemény fellépés a jövedelmeket, itthon tartó gazdaságpolitika meghirdetése volt. De a kormány drasztikusan lépett a munkaerőpiacon is, politikailag persze nem volt hálás feladat, mert a munkanélkülieknek három hónapnyi segély után ismét el kellett kezdeniük munkát keresni, a rokkanyik dújásokat pedig a kormány ilyegszik visszaalögdözni a munkaerőpiacra. Ez azonban mind feltétele volt annak, hogy Magyarország gazdaságilag megújuljon. Az, hogy a közmunkaprogram folytatódik-e vagy sem, azzal kapcsolatban egyelőre nem lehet hallani semmit sem, így aztán lehet, hogy folytatódik, lehet, hogy nem, azok a keretek, amelyeket korábban megállapítottak, elfogytak, az új kormány még nem alakult meg, az ezzel kapcsolatos döntés nem születik, meg egyedül azt lehet látni, hogy ez a közmunkaprogram kifutóban. Vajon az a közmunkaprogram, amely a foglalkoztatottságot, számarányát tekintve, vagy statisztikai megjelenését jelentősen javította, beváltotta -e a hozzáfűzött reményeket? Egyáltalán ez a közmunkaprogram abban a struktúrában, amiben válaszolta a helyim, de ez konkrétan nem szerepelt benne, hol helyezkedik el? És ezt nem véletlenül kérdezem tőled, mert a hétvégén a Kossuth Rádió híreiben azt hallottam, hogy talán csipkeverő program is indul közmunkaprogram keretében, és csak azért nem mertem elmosolyodni, mert a magyarországi helyzet e és az ebben való humorérzéknek a megnyilvánulása olyan diszkrepanciákat tud eredményezni, hogy talán meg is lincselik az embert. Igen, hm. ja, hát én a közmunkaprogram... Szakért, nem nem megmondani a közmunkaprogramnak a, a, a... A hatása saját, őszintén szóval az azzal nekem is vajon, hogy, hogy, hogy, hogy aki kap segélyt, az mondjuk nem tudom segítsen abból, hogy tiszta legyen az állapart. De ezen túl szerintem ennek ennek ilyen munkaerőpiaci, komoly munkaerőpiaci hatása nincsen. A, a, az, hogy egyébként, hogy a a rokkanyugdíjas rendszer felülvizsgálata az valami formában elkezdődött, nem tudom hol tart, de valahol elkezdődött. Ez egy jó dolog, mert azért tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban hogy milyen visszaélések történtek. Ami pedig a három hónapos csökkentett munkanélküli ellátást illeti, az, az, az, az általában egyszerűs környezetben nem túl szerencsés, mert ugye pont az lenne a lényeg, hogy ilyenkor kicsit meg kell hosszabbítani a a munkanélküli ellátást, és, és segíteni azt, hogy ugye ilyenkor hosszabb ideig tart egyszerűen munkát találni, nekem kevesebb a munkahely. Ráadásul sokkal erősebbnek meg kell hogy az rászképzésnek is meg kell nézni, hogy mik azok a, azok a tudások, amelyek hiányoznak a munkaerő kínálati oldalról, amit esetleg lehetne segíteni a munkahelynek a megtalálását. Tehát itt inkább elnyújtott programokra lenne szükség. Ja, mondom, tehát a a, a rokanyúdi felülvizsgálat az, egy, az meg egy olyan dolog, ami mindenki sokszor beszélt, és hát valóban végre ez a kormány megcsinálta. Azért van egy pár dolog, amiről azt mondjuk, hogy na végre megcsinálták, hogy végre csináljanak valamit. De tudja, ez is egy ilyen pozitív dolog, aztán meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Mely területeken kellene a kormánynak reformokat végrehajtani a választ. Az ország alapjának, a szellemi tőkének kell lennie, ennek erősítése nélkül sehová sem fogunk jutni. Magyarország lassú lecsúszása a szomszédokhoz képest mindaddig folytatódni fog, amíg rá nem jövünk, hogy a muhumán tőkében voló befektetés kulcsfontosságú. Mivel sokat költünk a gazdasági szektor támogatására, ezért elsősorban erről a területről lehetne pénzt kivonni az oktatásba, valamint az egészségügybe átcsoportosítani. Ilyen gondolatokat te is megfogalmaztál korábban. Igen, tehát ugye a világ, világ az egyre inkább egy még, még inkább high-tech világ lesz, mint amit, amit eddig, mint amennyire is eddig volt Felképzelhetően nagyon-nagyon kevés munkahely bővüléssel jár a gazdasági bővülés 10-15 évben, és aki viszont munkát talál, annak ahhoz, ahhoz, ahhoz olyan uh, tudás kell, amit ami, aminek a hangsúlya talán nem megfelelő a magyar. Azt kérdezem tőled, hogy három Szeret. perc múlva felhívhatlak-e még tíz percre, mert most hírek lennek, de még volna itt egy-két ponton a kapcsolatban kérdeznek. Van-e van -e még egy negyed órad? Van persze. Köszönöm szépen. A műsort az SBP Systems KFT támogatta. És most. Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Politikailag már érkezett rá a reakció, de most maradjunk, Heinz Péter azon mondatánál, hogy a rezsicsökkentéssel elmentünk a falig, tovább nem lehet folytatni. Mit gondolsz te mindarról, ami a rezsicsökkentéssel kapcsolatos, aminek talán lesz még egy e, újabb fogalma, Nincs, én már elvesztem meg, gondolom őszintén, e, hogy van-e most egy újabb, talán novemberben van egy újabb szakasz, ami függetlenül attól, hogy a Fidesz nyert volna, vagy sem, legalábbis az előző kormány döntése alapján így lett volna, de szó volt arról, hogy tovább folytatódik. A rezsicsökkentés is egy olyan dolog, hogy hogy önmagában azzal, hogy revizionáljuk a e, monopól szolgáltatók árképzését, az önmagában nem probléma, mert nézzük meg, hogy lehet-e jobban csinálni, lehet-e hatékonyabb működéssel készítetni őket. Milyen akkor az árképzést e, dolgozom át valamilyen formában transzparensen, tehát hogy legalább a szakmával, Egyeztetve, energiahivatali közreműködéssel. Ugye itt egy politikai döntésről oszló, ami igazából csak a végtermék szólt, azt is tudjuk, hogy miért. Majd megjelenik egy állami közmúsz szolgáltató, de ennek a felállása még várat magára. Mit gondolunk a Magyar Nemzeti Bank, pontosan mit gondolsz növekedési programjáról, amelynek második szakaszával kapcsolatban az a mondat hangzott el, hogy ez a szabályozási problémákra és az önerő hiányára vezethető vissza, mármint hogy a második szakaszra nem működik különösebben sikeresen, független attól, hogy az első szakaszra is volt olyan megjegyzés általad is, hogy ott is azért a hitel kicserélése, átcsoportosítása történt, és nem feltétlenül, E, adban a növekedés irányba mutatott, amire egyébként ré, létrejött. Há most kérdés, hogy a növekedési programot hogyan értékeljük, és mit gondolunk jónak, és jó, jó, jó eredménynek, és nem jó eredménynek, mert ha azt nézzük, hogy a növekedési program egy olyan kísérlet, ami arról szól, hogy a jegybank megpróbálja azt az, eset, azt az esetet orvosolni, hogyha esetleg ha miatt nem hitelez a magyar bankrendszer, akkor ő ennek a, ebben igyekszik segíteni, és egy ilyen forráshiányos helyzetre ad a orvostást. Amennyiben ez a forráshiányos helyzet az oka az alacsony hitelezésnek, akkor nem mondhatjuk, hogy a program sikertelen, mert végül is az MMB megcsinálta a programot, van lehetőség igénybe venni, és azt a is tudjuk levonni, hogy hát valójában, hogy valóban úgy tűnik, hogy nem a banki forrás okozza a, a hitelezésnek a hiányát. Azért, mint korábban az pontosan az MNBA által végzett úgynevezett hitelezési felmérésekből lehetett sejteni, de végül is hogy próbált mondhatjuk azt, hogy megért. Hát most úgy tűnik, hogy tényleg nem ez volt a, hit a hitelezésnek nem ez a gátja, hanem valami más. Ő feltetően a megfelelő befektetési lehetőségeknek a hiánya. Illetve az, hogy a jelenlegi gazdasági, jelenlegi agregált belfődi kereslet mellett a fennálló kapacitások sincsenek kiasználva, tehát a vállalkozásoknak nincs szüksége. Újabb hitelre az, hogy ezeket a kapacitásokat még tovább bővíts. Most az MNB kultúra finanszírozó szerepéről nem beszélgetnék veled, ugyanakkor van egy mondat, bár ki akarsz rátérni, meghallgatom, ez pedig arra vonatkozik, hogy Hein Péter szerint elértük a kamat periódus alját. Ez most, igen, ez nagyjából így van, hogy most még ott maszotolnak ha még néhány bázispontot, az ebből a hiszem, marginális jelentőségű. Szerintem nagyjából mindenki úgy gondolja, hogy elértük, sőt, hát az MNB is ezt kommunikálja azzal, hogy most már csak ilyen miniatűr mini kamatvágásokat hajt végre, illetve illetve megjelennek a kommunikációban az, hogy, hogy, hogy, hogy hát ez lehet számítani arra, hogy ebből már nagyon sok nem lesz. Illetve megjelennek azok a hangok a monetáris tanácsban, amelyek azt mondják, hogy, hogy a kartsökkentést mostantól tényleg nagyon óvatosan, ha egyáltalán. Bajna a váltás -e szó Leheny Péterből akkor, amikor azt mondja, hogy a debite hitelekkel kapcsolatban nagy valószínűséggel vagy legalábbis jó, azt prognosztizálja, hogy a költséget harmadolását támogatná, hiszen minden szereplő hibás a kialakult helyzetért. Bankrendszer, magánszektor, állam ez lenne az a háromszög, amiben eltűnnie a devizeadóság, vagy legalábbis csökkenne. Hát az igazság az, hogy ez, egy, ez már kezdettől fogva egy, egy jó megtörítés lett volna. Ez ugye kevésbé jelent meg az eddigi devizahiteles történetekben, de hogy ez most számára, ez egy ez egy vágyáló, vagy valami fajta üzenet, amit közvetít, ez, ez visszavezethető arra, mi az erről beszélünk, hogy tulajdonképpen ezt a cikket, Borokai Gábor miért a merti válaszba. Mi lehetünk akkor ezek szerint a jövő héten is szerdán fél kilenckor leszünk. Ö, a, a, délután fog küldeni, egy SMS-t, hogy a, a szerda a jobb. Jó, rendben ez van, köszönöm szépen, várom. Oké, okay, Köszönöm szépen, Duronelli Pétert hallottak. Ha. Hm? És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. I yeah. Milyen irányba? Ö, fölvettem a névjegyeimet, amelyeket itt csináltattam a brüsszeli névjegyeimet, és megyek hazafelé, ha azt <gül> És hogyha ugye most a brüsszeli névjegyeidet felolvasnád, akkor kiderülne az, hogy itt valami tökéletes identitás zavar van, mert a klubrádió külpolitikai tudósítójával beszélek a rádió Kóke Fejáncsi című sorában. Te szerintem nem ez Gáborral beszélsz, aki úgy mellesleg van neki egy. Másik hobbija is, de hát ez nem zárja ki egymást. Kicsit más a hangod így? Hát igen, mert most nem a steril szobámból beszélek egy fejhallgatóba, hanem egy ö, mobiltelefonba. Egy. De egy pillanatra még az öcsédre is emlékeztetett a hangod. Egy kicsit van, van hasonlóság. Hát nem csak a hangom hasonlít rá, hanem állítólag a külolakunk is, amikor mind a kettőnek szakála volt, akkor elég nehéz volt megkülönböztetni őket. Én apáddal is beszéltem, de az nagyon régen volt édesapádnak, hasonló hangja volt arra, nem emlékszem? Nem, neki, neki egy ilyen egészen jellegzetes, rekettes hangja volt, a, ami később hát azért is ő, még rekettesébbre vált, mert volt valami a hangszálán is, de ő egészen más hangja volt. Ő, ő ebből a szempontból nem ütött ránk. Milyen volt itthon? Én, nagyon érdekes, nagyon érdekes, szóval... Tényleg az ember úgy érzi, hogy egy másik kontinensen van. Tehát valami egészen más világba kerül. Miközben hát azért én itthon vagyok, mert, mert, mert naponta beszélek, mert telefonálok, meg telefonálok, meg... Ezt a más világot, ezt alapvetően mi jellemzi, vagy mennyiben más? Hát... Most ugye lehet azon vitatkozni, hogy, hogy, hogy ki a normális és ki a nem, de mindenképpen az, az általában ismert normális világtól eltérő az, hogy például a politika milyen mértékben jelen van az emberek hétköznapi életében. Mesélj egy példát nevek nélkül. Mit tapasztaltál, hogy milyen mértékben van jelen a politika abban a közegben, ahol te megfordultál, és hogy ezt valamilyen módon, bár nem lehet, már csak azért sem, mert a beépültséget Brüsszelben, Belgiumban kisebb, de hogy ezt egybe lehet tevetni egy belga példával. Hát először mondom a magyar pénzt. Tehát ugye azt mondja, beszéltem egy, egy, egy ifjú vállalkozóval, és akkor mondta, hogy neki kéne pénz, és akkor kérdeztem, hogy ez ugye jöttem Brüsszelből, mondtam, hát az EU, ugye a európai pénzek, és erre azt mondta nekem az ifjú vállalkozó, hogy na de hát azt is a magyar kormány osztja el. Mondom és? És akkor nézett, ma ne. De ez nem politikai, mát, illetve hát persze ez egy politikai dolog, szóval, hát azt nem. Hát szóval azt az, az nem. De nem, ez nem politikai. De kiderült, hogy miért nem? Egy, egy gazdasági, vagy egy, vagy egy, egy, egy, egy közállapotbeli ténynek a körülményesen most, ez Belgiumban, hogy, hogy valaki az iránt érdeklődjön, amikor, amikor valami pénzeket fölvet, hogy most éppen milyen a kormánynak az összetétele, összetételemek, hogy ki van kormányon, hát szerintem nem is tudja, nem is érdeklődik. is inkább, mert ráadásul Belgiumban abszolút hidegen hagyja, hogy a központi kormányon ki van. Az neki fontos, hogy a brüsszeli kormányzat, vagy a Vallon, vagy a, a, a, a Flamand kormányzat, hogy, hogy az milyen, maximum az érdekli. De különösebben nem hinném, hogy a politika ott az ilyen napigazdaság életben beszürenkedne. Itt igen. De mondjuk ez minőségileg vagy mennyiségileg más, mint 2002 és 2010 között volt? Bár akkor se voltál sokkal többet itthon. Igen, nem, nem. Én azért hiszem azt, hogy minőségileg más volt, mert az emberek akkor is érdekelte a politika anyáztak, meg ezt csináltak, meg azt csináltak, de... De szó, arról nem, az, az föl sem merült senkiben, hogy mondok egy, egy, egy most egy, egy csúnya szót mondok, hogy féljen. Tehát, hogy bármitől, bármilyen véleménynyilvánítástól, vagy, vagy, vagy, vagy valamilyen politikai állásfogástól féljen, hogy úgy érezze, hogy annak az ő személyes sorsára hatása lehet. Most ez jogosan vagy nem jogosan, ezt nem tudom, ezt nehéz fölmérni, de ez van. Tehát ez ma. <gül> ugye emlékszel azokra az időkre, amikor azt mondták, hogy ez nem telefon téma ugye, vagy... sajnos emlékszem rá, igen igen, na most valami hasonlót érzek, valószínűleg akkor se hallgatták le a kutyát sem, szóval vagy legalábbis az általam ismert emberek közül Bár... ássunk visszajátszó, nagyon messziről jöttet egy pillanatra tételezzünk egy ifjú hallgatót a nem <gül> telefon téma hosszabb, tehát egy, ez egy cikk szó egy szótárban mi a bővebb kifejtése? Egy olyan politikai vagy olyan társadalmi rendszer van, amelyben az egyén ö, nem érezheti magát teljesen szabadnak, mert úgy érzi, hogy az állam, a hatalom olyan dolgokba is beavatkozik, és az életének olyan területére is igény tart, befolyásolja, amely normális országban nem tart. Magyarul a téma nem ugyanaz, mint a, ne nem a gyerek előtt. Hát nem. Hát nem. Nem, ez, ar, ez, ez azt, a, azt a pszichózist, tehát ez az a felállás, amikor van egy hatalom, amely mindent megtehet, lehet egyébként ez egy, ez egy jóságos hatalom is, tehát olyan, amely, amelyet én szeretek, amely nekem ad, vagy, vagy amely, amelyet én jobbnak tartom, mint a, mint a lehetséges összes többi le, változatot, de mégiscsak olyan jogosítványokkal rendelkezik, amely által én, mint, mint állampolgár, valamilyen módon jobb, hogyha tartok tőle, jobb, hogyha kívül kerülök egy egyetlen a látószögén és jobb, hogy én magamat és nekem semmi közöm az egészet most, ugye ez, ez látványosan megváltozott tehát ez ugye a rendszerváltás után akkor mindenki mindenki teriszájjal kiabálta ami éppen a, a szívén volt és, és akkor mindenki, ha úgy tetszik politizált most szerintem nem politizálnak az emberek a szó Klasszikus, hagyományos politizáló értelmében, hanem berendezkednek egyfajta, egyfajta állapotra, berendezkednek, és ebben nagyon jól megtalálják. Tehát nem mondom azt, hogy mindenki szenved, pláne a magyaroknak szerintem ebben kiváló történelmi tapasztalatai vannak, hogy hogyan lehet kibekelni. Hát ez egy jellegzetes dolog volt, én, én a Antall Józsefnek a egy ő ilyen kijelentésére emlékszem, ugye ő volt a rendszerváltás utáni első miniszterelnök, aki azt mondta, hogy, hogy alámerültem és kibekkeltem, lehet, hogy nem pont ezekkel a szavakkal, de, de ezt mondta, és, és ez alatt értette a 40 évet, ameddig, a, ameddig tartott a szocialista rendszerváltás. Ezért ugye elgondolkoztam, hogy alámerülni és kibekkelni, hát egy életem van. Hát ha, ha, ha, ahol ez egy, egy életel vagy egy stratégia lehet, hát az egy, az egy egészen furcsa világ. Ezt, amiről te beszélsz, ezt egy belga érti? Nem. Egy német érti? Német érti, igen. Kelet és nyugat-német egyörend? A nyugat-német azért érti, mert volt, mert van fogalma kelet-német és még egy, a németeknek van fogalma saját történelmükről. Tehát most a fogalom alatt nem csak azért, érzem, hogy tudják, hogy, hogy, hogy mikor mi volt, meg észszámokat, meg, meg ilyeneket, hanem, hanem van képük arról a világról, de reális kívtuk arról a világról, amelyből ők kinőttek, és, és tudják, hogy ez mit jelentett, és, és össze tudják hasonlítani, és, és e, tehát olyan megrázkodtatásokon mentek keresztül, amelyek mély nyomokat hagytak bennük, és amelyek e, lehetetlenét tesznek mindenféle történelmi amnéziát, nem ők, ők igenis tudják, hogy mit jelent az, amikor telefonfrász van, és félni kell, igen. A keletnémetek mennyire örülnek annak? Hogy ennek vége? Ez a mikor kérdése. Tehát én, én egy ideig, én, én a keletnémeteknél voltam tudósító, a fénykorukban, ha mondhatom így, 82-87 között, és emlékszem arra, hogy, hogy milyen volt akkor ott nagyjából a mentális állapot. Azért ne felejtjük el, hogy a, ez a mindig a mihez képest, tehát a többi szocialista országhoz képest ők jól éltek. Csak hát ők ugye soha nem azokhoz hasonlították magukat, most az, az anyagi jólétről beszélem, nem az élet egyéb területéről, hanem a nyugatnémetekhez, akik hát összehasonlóan jobban éltek, és ráadásul meg is jelentek rokon formájába, hozták az ajándékokat, a csomagokat, és, és naponta ugye ez egy, egy, egy megalázó helyzet volt. Most amikor jött a rendszerváltás, amikor, amikor leromlott a fal, amikor egyesült a két országok, volt egy hatalmas elvárás, hogy most mi is pont olyanok leszünk, mint ti. És utána, hogy következett néhány év, amikor kiderült, hogy hát ez nem így van. Először összeomlik valami, először megszűnik az ipar, először munkanéküli leszel. Eh, amiből még mindig meg tudsz élni, de hát azért az egy más állapot. Először kiderül, hogy az hogy te egész karrier eh, utad az, az, az lezárult, és, és jött mondjuk egy, egy, egy nyugatnémet professzor, aki, aki, ez most egy értelmiségnek a problémája, aki, a, aki betöltötte a te állásodat, és a többi, és a többi. De azóta mégiscsak az összenövés kezd, kezd valamilyen módon azért e, megvalósulni, és én azt hiszem, hogy ma az NDK, a volt NDK-sok pontosan tudják, hogy mit nyertek ezzel, miközben azért azt látni kell, a volt NDK területén nagyon erős a bal párt, amelynek e, ugyan nem mondhatom azt, hogy kizárólag csak az NDK nosztalgiából ér, de mindenképpen, annak az NDK baloldalnak a politikai örököse. És ez azért nem véletlen, hogy van ott, ahol, ahol kormány, tartományok, ahol kormányzó erők. És, és ez azért mutatja, hogy, hogy a történelem nem szakad meg soha, tehát mindig valamilyen módon a hold megragadja az élőt, és valamilyen módon befolyásolja, de azt is mutatja, hogy, hogy azért ők egy normális vonatra ültek föl, ahol, ahol ez is elviselhető, ahol... Valamikor ugye a zöldek elképzelhetetlen volt, hogy bekerüljenek egy bármilyen kormányba, mert ők rendszerkritikusok voltak, de bekerültek és megszeridültek és beleilleszkedtek a rendszerbe, amelyet a beleilleszkedésükkel maguk is megváltoztattak valamilyen szinten, és ugyanez előállt, vagy előáll a balpártal is, még akkor is, hogyha lehet, hogy történelmileg ez egy utolsókat rúgja, és lehet, hogy húsz év múlva eltűnnek, nem tudjuk, többször megjósolták, és ez végül is nem következett be, Németországban igenis létezik baloldal, létezik jobboldal, létezik, centrum, létezik, ilyen olyan, és, és ezek nem félnek se egymástól, se az államtól, és, és mindenkit ismeri a maga határait. Németek... Könnyű azt mondani, hogy valami normális vagy nem normális, vagy egyszerű azt mondani, hogy az ember tapasztal valami szokatlant, és azt megpróbálja leírni amely leírásnak az egyik módozata a normális, nem normális de nem biztos, hogy a legadekvátabb igen, ez így van. hát ez, ez, ez mindig ilyen ilyen definíciók mi az, amit először megélsz ebből akkor amikor átléped a határt de ez lehet egy fizikai élmény, lehet egy lelki élmény nem tudom hát a határt azt azriánál lépjük át általában, tehát már akkor hogy eset akkor azt mindenki látja, hogy azok a szebb, rendezettebb Uh, nyugodtabb, tisztább, és most sorolhatnám az ilyen jelzőket uh, utszák. Ahogy múlik az élet, Gábor, változik az ezzel kapcsolatos hozzáállásod, akár értelmileg, akár érzelmileg? Hogyan változna? Hát főleg azért változik, mert azért én életemnek azért, ha nem is jelentős, de hát azért, azért egy, egy <kül> nagy részét a harmadik világban is éltem, és láttam. Tehát van összehasonlító alap, felszi alapom, és, és még azt is megkockáztatom, hogy ö, megértőbb vagyok mindenfajta viszonyokkal szemben, ö, még olyanokkal szemben is, amelyek hát elfogadhatatlanok számomra, egyszerűen, mert más kultúrából jöttem, vagy más történelmi háttérrel élek, de, de hát azért látom, tehát mi itten, ö, most azt az összehasonlítást pécéztük képpen ketten, hogy, hogy, hogy a belgák és a magyarok, a németek és a magyarok, Na de hát kína, szem, Kínából nézve a németek és a magyarok között semmi különbség is, és nem értik a románok és a magyarok közötti különbséges, az nekik totál ugyanaz, vagy, vagy legalábbis el, elenyészőek a különbségek, és, és ezek sokkal nagyobb, és sokkal lényegesebb, és, és sokkal fontosabb különbségek, és sokkal fontosabb kérdések is. Tehát az, hogy Kínával most mi lesz, az, az még a mi életünket is valószínűleg sokkal jobban befolyásolja, most egy szörnyű dolgot mondom, mint hogy éppen a, a, a, mit csinál a kormány és föl Én ezt értem, de ez most érte, hogyan jutott az Eszedbe Ausztria és Magyarország határa kapcsán? Hát azt mondtad, hogy mi van akkor, ha átlépsz a határon, az első, ami, Igen. ami a szemedbe ötli, hát akkor akkor eszembe jutott, hogy amikor határt átlépem, akkor az Ausztria. Én ezt értem, de hogy jutott Eszedbe Kína? Nem azt mondhatod, hogy a különbségek. Én azt mondtam, hogy ezek a különbségek, ezek a normalitás meg. Tehát a, a, a, a nézőpontot mindig lehet emelni, és azért Kína abból a szempontból nagyon közel van, vagy nagyon, nagyon hatással lehet ránk, hogy, hogy bizonyos magyar belpolitikai vagy gazdaságpolitikai, nem is tudom milyen döntések hatása lehet, hogy kisebb. Magyarországra nézem, mint hogyha mondjuk a kínai gazdaság velassul, összeomlik a kínai fejlődés, összeomlik ez a kínai rohanás, nem? ugye a kína, mint egy bicikli, nem, ha nem rohan, minimum 7%-os nemzeti évelem növekedés, akkor földől, és, és szétfeszítenek, szétfeszítik a belső ellentétek, és, és akkor az egész világgazdaság egy olyan helyzetbe kerül, lehet, hogy, hogy teljesen érdekelne, hogy misztem, hova tologatjuk, a mi ők a kis öt fillérünket, mert, mert lehet, hogy az egész titani kell süllyedni, és, és érdekel. Igen, ez a vudi Allen effektus, ez a mit érdekel, hogy hogy vagyok én, amikor egyfajtában tágul a világegyetem. Um, visszatérve a te tevékenységedre, amely tökéletes dolog ahhoz, hogy visszamenjünk hozzá, mint Kályhához, amikor ezt te tanítod a Lomonosov Egyetemen, a szóképletes értelmében, akkor mit tanítasz a diákoknak arról? Hogy magának a tudósítónak milyen mértékben kell hangszeretnek lennie ahhoz az országhoz, amelynek jelent. Tehát nem amelyről jelent, hanem amelynek le -e jelent. Maximális mértőről. Tehát én, én mindig azt mondtam, hogy amikor én tudósító vagyok külföldön, akkor én tulajdonképpen ugyanúgy bejárok a rádióba, csak nem a Bródi Sándor Én ezt értem, de mi van akkor, amikor az ember egyszerre csak azt vesz észre, hogy ahova jelent, az olyan mértékben változik, de mindenféleképpen a fogadó állomása annyira más, mint amikor elmentél, hogy az ember óhatatlanul egy pillanatra azt mondja, hogy hazamegyek, mert megnézem ezt a fogadóállomást, mert más lett, mint amilyen volt, és meg kéne nézni, hogy ez valójában mitől van, hogy ennek megfelelően tudjak jelenteni. Igen, de itt, itt tulajdonképpen akkor visszatérünk ahhoz a ponthoz, amiről most éppen letol, eltologattál, hogy hogy emelni kell a nézőpontot. Tehát akkor azt kell mondani, hogy akkor ez, hol, áll ez a, hol áll ez a Magyarország, hol áll ez az ország, nem, nem önmagához, meg nem csak önmagához és saját történelméhez és, és nem tudom, a politikához képest, hanem hol áll ez a, ebben az egész világban, és, és ott elhelyezni. Nézd, ö, ö, tegnap beszélgettem egy kollégámmal, aki ugye azt mondta, és van ebben sok igazság, hogy lényegében az egész magyar problematika abból ered, hogy az Európai Unió, amelyhez csatlakoztunk, nem tud minket fölemelni. Na most ezt elgondolkoztam, hát végül is, végül is azért emmel is rajtunk egy kicsit, de legalábbis nem tud minket úgy fölemelni, hogy fölemelte anno a spanyolokat, vagy a görögöket, vagy akár a portugálokat. Ebben biztos sok igazság van, de de azt akarom mondani, hogy ez nézőpont kérdés, tehát az ő számára ez, a, ez az ajtó innen indult ki. Másoknak az a nézőpontja a magyaroknak, hogy, hogy, hogy milyen politikus, mikor, milyen hibát követett el, vagy hogy, vagy hogy egyetem megszületett. Tehát ez, ez, ez nézőpont kérdés. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy, hogy tényleg a nézőpontot fölvügyük egy olyan optimális szintre, ahol még látszik minden, de azért már több is látszik, mint a fa, tehát ahol már azért... Már látszik az erdő, de még a fát is látom, ez egy dolog, és a másik, ami, ami nagyon segít, és ez most teljesen független bármilyen országtól, a, a, van egy író barátom, az, az azt mondta, hogy a, a világot kétféleképpen lehet nézni, mint egy ilyen drámát, vagy mint egy ilyen ironikus vígjátékot, és stilisztikai meg egészségügyi szempontok miatt az utóbbit preferálja, mert, mert úgy jobban érzi magát. E, igen, hát e, kicsit kell mosolyogni, kicsit kell e, megértően e, nézni azt a világot, ami van, és, és nem mindig összeszorított fogakkal dühöngelni, mert egyrészt úgyse tudunk rajta változtatni. Másrészt meg, meg tényleg ez csak, ez csak hozzáállás kérdése, tehát e, nagyon mulatságosak azok a dolgok, amelyeket mi nagyon rámoljam fogunk föl, de hát, hát hallatlan mulatságosak. Amiről ma reggel beszélgetetek, én a beleallgatom műsorban, ez az egész stadion ügy. Ugye mint sebben a tengerben, benne van egész Magyarországon, de hát ez egy röhögtető dolog végül is. Mit szól? -e? Tud-e ezzel bármit kezdeni Belgium lejött, vagy tájékoztat-e, vagy bevon-e bennünket ebbe, vagy, vagy, vagy szól -e erről bármit, vagy sem? Nem, hát az, az hogy tudomásul kell venni, hogy a most már nem vagyok benne biztos, de korábban a mi képünk a, a világról, már most úgy értem a, a, a kép alatt, tehát a, a, a finom, a finom cizellátság, tehát hogy mennyire látják Magyarországot, vagy mi mennyire világot, az sokkal, sokkal jobb, sokkal mélyebb, mint a, mint a másik, mert a belgáknak nagyjából a Magyarország képe az, az, az kimerül néhány közhelybe, vagy egy néhány napi hírbe, tehát nincs igazán azt a finomságot, ami mondjuk Budapest és Bukarest között van, az, azonnal nem biztos, hogy látszik. Tehát, ők ezt nem látják, de amikor egy-egy amikor ilyen, ilyen tényleg hát egészen elképesztő bornítság, vagy hülyeség, vagy furcsaság, előkerül, akkor úgy azért megtörölik a szemüket, hogy és ezt ott miért? Miért tűnik? Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez már sokszor amikor beszélek, én még akár politikusokkal is, te újságról és hogy úgy rám néznek, hogy mondunk valamit, hogy mi történt. És akkor azt mondja, hogy és hogy ezt miért tűnik? Hát azt mondja, hogy is nem muszáj ezt tűrni. És akkor ezt tényleg nehéz megmagyarázni, hogy miért tűri, és akkor nem jálhatok elő egy történelmi okfejtéssel, hogy akkor ez. A mohácsi Vésztől kezdve, hogy történt. Pedig hát nyilván a mohácsi Vésznek is szerepe van abban, hogy, hogy Magyarország ilyen, amilyen. Mennyire változott meg ez az ország az elmúlt 30-40 évben, amióta te máshol élsz és tudósítasz neki másokról? Biztos, hogy nagyon megváltozott, de biztos, hogy én is nagyon megváltoztam. Tehát minden szempontból nagyon megváltoztam. De egyébként erre jó ez, erre jó a tudósítói lét, hogy ugye ez olyan, mint amikor elmész valahova, és rendszeresen meglátogatsz valakit, és, és az illető nem vesz észre, hogy ő regszik, vagy, vagy, vagy, vagy hogy csúnyul, vagy, vagy hogy összemegy, vagy megnő, de te, te látod, mert hiszen te, te csak bizonyos időközönként veszed észre, és érkezel, és akkor az, akkor még van egy összehasonlítási alapod, ahol, ahol nagyobb az eltérés, mint, mint a napokban élő emberek között. Nagyon megváltozott az ország, de bizonyos dolgok maradtak. Tehát ez az érdekes, hogy ha belegondolok, a, a formák megváltoztak, de, de bizonyos mentalitásbeli dolgok, inkább azt mondom, hogy visszatértek. Tehát tényleg ez a, nem tudok jobb szót mondani, hogy a holt megragadja az élő, tehát már mindent túl, azt hittük, hogy túl vagyunk, de nem, nem vagyunk túl, tehát tényleg a, a, a, a... hát vannak dolgok, amik, amik azt hittük, hogy, hogy ez soha nem fog elő. Könnyű szívvel, vagy nehéz szívvel fogsz visszamenni Belgiumba, hiszen most Budapestről beszélsz, a Bécsi útról, fogják-e nagyon a kezedet a holtak, akik egész egyszerűen kénytelenek lesznek ezt elengedni, mert fizikailag eltávolodsz tőlük. Ö, nem itt teszem fel a kérdést, mert egy dolog, hogy tehát ha én, én nem élni megyek, ez, ez, ez, ez furcsán hangzik, tehát én még mindig, még most is azt hiszem, hogy én dolgozni megyek. Tehát, és ebből a szempontból ö, Magyarországon vagyok, mert, mert, mert én mindig úgy érzem, hogy én a magyar népnek, vagy a magyar hallgatóknak mondom el azt, ami fönnakad azon a hálón, amin átszűröm azt az országot, ahol vagyok. Tehát ennyiből ö, más, más az én belgiumi jelenlétem, mint hogyha most elmennék a kapulkóra, ö, de hát én nem is ezt kérdeztem, de majd tapasztalni fogjuk a jövő héten. Viszont halásra Gábor. a Gábor, figyelj, a te... Jövő héten nem fogjuk tapasztalni, mert akkor én Spanyolországban vagyok. Akkor te Spanyolországban vagy... Hát lehet, de, de nem tudom pontosan, hol vagyok Spanyolországban. Egy családi esemény, soros esküvőre megyek oda, és így aztán nem tudom pontosan, hol vagyok, én nem tudom, hogy telefon vagyok-e. Értem. Mi már nem találkozunk, ugye? Hát nem hiszem, mert holnap négy órakor megyek ki a Jó, hát este hát, még elbület. Tehát folyamán még belefér. Jó, hát akkor beszéljünk. Szia gábor. Jó. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Itt? És most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.